Fela hadhja lëhu E shedhuan la ilaha illa allahu Wahdahu la sharike lëhu E shedhuan në Muhammeden abduhu Rasuluhu thumme emme ba'dhu Gjdo lefda dhe falenderimit Ako në vetëm Allahut Subhanahu wa Teala Allahune falenderojmë Dhe vetëm prejti falje ndihmë kërkojmë Dersë salavatë dhe salamat Për shëndajtit më të plotëm Për shëndajtit më të plotëm për ingamberin e zjedhur Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Allah Bisho këtë ti besnik nëbi familjen e ti të ndërshme dhe shdo musliman i cili e ndjek rrugën e Muhammedit me të mira dhe në ditën e fundit të kësaj botë. Nëndërruar vëzër, do të vazhdojmë në ciklin dhe zingjirën të se ne kemi filluar, që të ndajmë në disa minuta duke nda fjalet e djetarve nëbi emra dhe cicitë Allahu të bare kjo vëtjala. Procesi dietarët e muslimanëve sahabët në krijimën e pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si kanë kuptuar emrat e Allahut te barekau te ala. Para se të vazhdojmë me emrat e cilin edhe dini se për të cilin do euh, të flasim, ë Allahu te barekau te ala kemi përmendë ligjratat e para ku e bënum një para hyrje për këtë varg të ligjratave, tham se rëndësia e mësimit të emrave të Zotit xhella xjalahu është në çdo fush hapësirë që mund të mendja njeriu me me me ekap. Pra, nuk ka një kanun univers në gjithsinë e Zotit, të cilën e ka krijuar Allahu te barekehu te ala, njeri, melek, xhin, kafshë, spend, detra, ujë, qiell, tokë, gjithçka që ka mundësi për universin e të mupërfituar, të së të të tërën e din vetëm Allahu xhelu ala, krejt vëzerkot bëjë me emra dhe cicit Allahu te barekehu te ala. Pra, çdo send që ka lëviz në univers oj gjurm prej gjurmeve të ndënjë emri prej emrëve të Allahu të barek i vëtë ala. A në kur isheti përshimull 7 milion njërës, se si jetojnë dhe zhvillohën dhe kujdeset Allahu të gjeluala për to, qëfarë qëkon dërmen, qëkon emri Allahu të gjeluala rabbu, kujdestari, i cili nuk le krijes pa, pa jadon le vërdit e ti. Kure shefë se njërzit s'kanë mundësime dalë prej universitet Allahu të barek i vëtë ala, qëkon dërmen emri Allahu të gjeluala elmelikë, Aziz e fortë i cili s'ka mundi dikush më rezistuo ati subhanahu wa taala. Analaza mësimi i emrave dhe cilësive të Zotit xhelel xhelalu, dietarëve të sahabave, ju mësoni çe ta përfshi në dije xheriatin Allahu xhelel xhelalu. Ngase kuptimi i xheriatit, kuptimi i fesë Zoti xhelel xhelalu, gjithmonë do të jetë i mangët tek ata të cilët s'kan perceptim çndosh Dhe një përmend, fjallë të shekhu lë islamë të imi e citate Se si ka thamë, dhe të tjero për i djetarëve Se në munges, apo uh, kur perceptime është i sëmur I cungun për Allahu në gjelluarë Ashtu njeri ju pasaj dhe jetën e tina E zhvillon të gjimtuume dhe të, të cëptume Emri sotë që të të përmendim e dhejnë Allahu të bare kjo e tala është një emrë shumë i madhi Allahu të gjelluaruhu është emri El Gjëbarë Po shikoni edhe vetë formulimi i shkronjave aludon për një emër të fuqishëm të Allahut te bareke u teala dhe është shkronja jim e cila aludon për kuvet e shk dy shkronjat të ngjitura b-ja jebar argumentov rotingulle forma se si tingëllohet apo kuptohet ky emër për një fuqi të madhe të Allahut te bareke u teala është përmendë një herë në Kur'an për Allahun Subhanahu wa ta'ala, dhe u shpërmend shumë herë në Kur'an për ndëndëjth prej robëve kriminal. Është interesant që emri ka orë shumë në Kur'an dhe përveç një herë është për Allahun këto herë janë për robërit e tij kriminal, të cilët janë mundu me marr këtë emër apo këtë cilësi dhe me përveçur për vetit. Por se Allahu xhelel xelalu me këtë emër I sfidon një loj sfidit tjetër nga sfida e El Aziz Që përmendëm së është Pushteti i parëzishtushëm i Allahu të barëkja vëtëala Thotë Allahu u gjelluar në surën El Hasher El Azizul Gjëbbar Ajeti 23 surës El Hasher Pas emrit El Aziz vjen emri El Gjëbbar Qëfar të më dhëmë dhezër emri El Gjëbbar Do të mundohemi përmlej disa prej Komenteve djetarën e aspektin gjësor Pasta e dhe si i bjen për Allahun të bareke ala. Kanë dhënë djetarët Gjebër ar regjullu Alel emri je gjëburuhu Gjebran Ekrahahu alej Tani Këjën e mërtë dëruar Nga god, një god, godja Do të nësikleton për këthim Madje ima Mahmed Rahimahullah Kër është pëjtë disa për e pëjtjeve fetfave Nga një godja do të nësikleton për këthim Të disa pjezve të kaderit është ngushtu e Përshka kë ngushtimit truvet njërzë me e kap Qa ka thënë Allah u të bare kjo e të ale O shumë nënësi njëri u vëzër Me, me e kap që i shka arë arabisht Tani shiko Filimisht, arabisht qka i bjetë djebëra Kanë thënë djetarët Kuptimi i parë është Ekra hahu Kër dikun shdikan E ja i mponen me boni pun I thënë djebëra hu Qa do mëma një imponëm bon, Nuk e pyt A po do në aspo do Po e ban me bo Emri el Aziz Qëfar tham Emri el Aziz ndërhir mes robit Nëndërhir Allah u gjelera mes robit Dhe, dhe zemrë së ti I njët Emri el Gjëbar mirë Po ka ka zime tjera Ka ka zime të se da do të i shofmi Me lejnë Allah u te bareke Vë te ala Pra Kuptimi i parë që e kam përmen Djetarët për emrin e Allahu te barek e vëtala El Gjebar është? është ajë cili Detyron dikan me bodi qka Tani të këtu të detyrimi Si i vjen për Allahu në gjellë vala Kanë dhonë djetarët Në gjdo send Në gjdo send qka egzistën Allahu nuk ka mor Leje për e krijesës Kërë ja ka dhonë Tani kuptoni fjala imponim këto nuk del nga emra të tjerë qe sallahu kur imponon imponon me ilm imponon me urtësi imponon në vendin e vet jo imponim i cili tingëllon në, në në në veshët ton sikur diçka o shkon ndryshe më e mira ja ka imponu tek të ondërton ha shallahu është i baser për ksoj si imponon ja tani sallahu xelala e ka kriju çillon në çat pamje çka aje ka imponu Allahu i ka kriju kodrat, ça duket që ajë ka imponu. S'ka mujt kodra me thon, bano më të shkurt apo më të gjat apo më të gjong, s'ka pos mundsi. Edhe njeriu, edhe melekun, edhe kafshën, Allahu ja e ka imponu. Cili bi njerëzve ka mundsi me zgjedh? Andaj shikoni pejgamberin Ali sallallahu alaihi wasallam i ka mallkuata njerëz që ndërhyjnë në deformimin, qoftë edhe nëse quajnë zbukurim. Ra, gjithë ndërhyrje dhe intervenim në kriimin e trupit E ka malku për nga beri a.s. Ndaj për nga mesam ka në hadith Se i ka malku atat së cëtë feminizohen Dhe i ka malku femat së cëtë munon me uba si burrat I ka malku Ku është pika zona pëse e malkon a.s. Nga se ti po dan me ndryshua që ka Allah e ka ba me djebër A e kuptoni, dani? Shma Allah u gjatë i të ka caktu një ftyrë Ta ka do një fëtyr Normal se Allahu i ka nda Laraman në fëtyrat Njëra është pak maja bukur E tjetëra është Jo në nivel të të, të bukurës Mirë po Tanine se ti nuk pajtohë është me këta Jo që ti ki mundë si me ndru Ti mundë është diçka me manuvru në ta Po gjdoj intervenim Logaritet se ti nuk je i kënas Malon të bare kjo e të ala E Allahu gjelo dhe intervenon Me emën e tjelë gjë barë dhe malkon Andoj pe nga mesam i ka malku Shumë loje të nj Intervenojnë në kriimin Allahu të bare kjo e tala Pse vletë në logaritët malkim Sepse Allahu qa ka da shushtu Por qejmë Për nga mërë a.s.a.m Këtën hadith Këtë formohet Apo mas një 120 ditve uh, Fara e njëriut në barku në nanës Hadithja për një mesudit I njohur Këtën për nga mërë a.s.a.m Vjen me leku dhe shkruan Qa shkruan Thot e i rabë O zotë, qka me ba? Edhe kerun e më onë, thë Qikopë, këtu është aji më ponimi që njerëzit Kurë s'munë me dalë, bikësajna Me leko e pitë O zotë, ta një ka arë puna me e kryu Më i than formë Thotë, o zotë, a ma shkolla fejma A më në shkolla fejma A më në shkollë me than doktorit Unë e e caktoj E ja, s'kha mund që kur kështu me intervenuhe Gësë është pjesë që Allah s'kallon dorë ati S'munë shkollë me pre Të shiko, këto a mundët me më intervenu, dikush? Mi thonë doktorë, shire, banë më mundë në që një jetë gjallinë. Vesh pytja me thonë, dikush, të të të të të të të, aje normal, së mundët. Pasaj e pyt, a ka më kani mjerum, a ka më kani lumë, tërët, a ka më në që i më intervenu, dikush? Kjo është dhe zërë, e gjberahu, e ka futë Allah një një zonë, e ka kryu, e ka fërmsu, dhe i ka dhanë, pa me caktume, të caktume, s'ka mundë si njeri me z Andaj, ka ndonjë detarë, Jabbar, në emrin të në e Allahut te bareke tu te ala, çdo ripëndërua me zor e ban Allahu xhelaluhu dikam në një formë, në një masë, në një sasi skador njeriu. Dhe me kta po nuk u pajtove, po nuk u pajtove, ka mundsi njeriu me hin në zonën e mallkimit Allahut te bareke tu te ala. Ndaj për shembull pejgamberi alay salatu selam, një prej njerëzve që e ka mallkuar hadith a di sai buxhari, është el faqir ha faqir jbbar faqir fuqara amam anamal po pra, sigur ki sigur e don mi thon allah sheh un jam fuqara realisht ama do siam so ne kuham po pra, ka ni lloj te mendume te shum ngatrunde aj allah u qelot pejgamber alayhi salallahu alaih ketj njer nuk e kshir ketj njer nuk e kshir andaj kuptimi i par e emrit el jbbar është se Allahu gjele gjelelu i cakton krijesës forë, për shembol, a ka mundësi më mu ankur dhe zër, kafsh, a përse më geba kafsh, së mundët, së ka mundësi. Andaj Allahu gjele gjelelu dhe zër, i cakton sendet, edhe masat, edhe surat që që dhvim pastaj, dhvim një emër i tjetër i Allahu gjelelu, el Khaliq, el Musawir, i cilit a jep surën, el Beri, i cilit gërën në nivelin që ka ajetin që shme të formësue. Andaj, e kuptimi i parë, e imrit e allohu të barë e kjo e tala, elgjëbar është me ta imponu, tha me ilmë, me dje, të plotë, që ishtë du të më këndi kriesë. Dhe këtu vëzë me besimtar, me fa besimtar, së ndalim pikësajna. Ska dikush me thanë, për shemull, qire mu mi pas ka në usinit këtu, po në i ndroj, së në i ndroj. Vesh mi pa në di, unë i baj katër, së në i baj, allohu këtu ka bë, gjebër, Kuptimi i dytë, të ndonë djetarët, minë gjëbër, minë gjëbër ilë kesër, i dhe asla hahu. Kuptimi i dytë, i emrit El Gjëbar, që të më të në dhezer, i thojnë gjëbër, nga se gjunë arabe, të një thash, him një një zonë pak të sikleshme nga se gjua jonë, emri El Gjëbar, arabi e kuptonë me këtë emrë El Gjëbar, këta dhe këta dhe këta dhe këta dhe këta dhe këta dhe këta. Apo? Nërsa neve të ne duhet me hi një jo, kjo në kuptoët se e kundër ta, kur është formu e, ka dalë një kuptimi tjetër. Arabë dë njëherë, për shemë, vëvëzër, e ka në zakon, javënoj një, një gjëjës një emër me optimizëm. Për ta, imam shafirë, vëvëzër, ka insistu dhe ka kriminalizu njëriju një cili forë në emërë zotit se një gjurë në arabe. Ti munësh me forë një shkencë atjera, qësa të dushë, Fol për zonën që ka një zonë e, e Kur'anit arabisht, arabisht të llumë, është shumë problematike. Për shembull, arabët i kanë thënë për shembull, i kanë thënë ë smutit, njëri smut sahih. I jnosh. Kjo plot poezi, Tarab, ajo të fol për smutin, ama i thot i jnosh. Do të thësh ja për shembull komentet e dietarëve, thotë do të fol për një smut Kua të volë për këtë smutë, kështë thot i smutëi Pse nuk të thot i smutëi, me shprez më shnosh A kuptove? Thot kë i shnoshi Pse i thot i shnoshi, pra unë po du më shnosh A jeti që këtë i smutë Por që imot, shkretirës Arab ka njëtu me shkretira Shkretirës këtë dojnë ata Ha, me fe, me fewis Ase me feze Me feze që ka të më tonë foz e, Me ka ludi që ka Me arrit, për që e mu në cakin ku, ku do me më rriti Për shkak se natyra e shkretinës zakonisht më nëshmu hup aty Dhe ka plot për i arabëve janë hup ka, kan, Kanë ndru jetë shkretirë, nga se se ka ditë udhën dhe ka hum Për optimizëm me kalu shkretinën, qështë që e kanë qëjtë shkretinën? E kanë qëjtë fitore U të më nëshë për që e mu me qëllë me ledzuhet një një një njarje sahabeve edhe me e qelë fjallorën, edhe ty është ati me fezë, thotë fitore. Qka atë u folki? Së mund është me e lirë, nga se ata i njëjshin do më fanjët në fjallë të zatë, ata i ditë që për shfarë është fëllim. Ta në shikot të ki kuptimi i dytë i fjallës djebërët. Fjallat djebërët është imponim. Do të vjen një kuptim tjetër i cili është thyrje, nga se dhe të kjo e para ka thyrje. Slea i ty me dve, nuk dve zoti gjellën gjellën gjellën Se, Pësës ma këjbo muftiran, kështu pësës mi këjbo si të kështu Sdve, gjellën gjellën gjellën gjellën Tani ka këtu një lojë thyrje Pas ta i arabët fjalën gjëbër e kanë përmend Kërki zër me të thizorin Në kuptimin me të shnosh Andaj kanë dhe në djetarët Kuptimi i dytë e emrit gjëbar është ai cili ta e largon plagën Pro të e kini të thyme, tuk a thi zemra, tuk a thi shpirti, andaj dëtvejnë e adhiti për nga mberi të lejtës e lasram, Allahum me gjëburni, o Allah je banëm gjëbër, që ka të më dhënë gjëbër, ku jam më thi, shnoshëm, ku jam lëndu, ngushlom, ku kam plak, ma mundëso me, me lërgu plakën, si ka arë dërthik i kuptim, për shkak sa Allah u gjële gjële a luhu, për ta nuk ka ku fi, adhe përshim dhe është e një, e një orë, fjala njërzve, kur thi njinjit. Dobar poezija njerëzve, njijit vëllazën. Nuk ka diçka t'ska, s'ka mundsi mund njit. Allahu xhel xelaluhu preri pik ujit ka botyje edhe mua. I pik ujin. I pik pa mend, pa dëshira, pa vullnet, çka tash ke dal ti las drum se dua, se duket. Apo kur kaon pik s'ka dit gurgjo. Por Allahu xhelala xhabarahu, e ka e ka nda dhe e ka imponuar në zure të ndryshme. Andaj kuptimi i dytë është ai i cili e rregullon një send thyj, e rregullon Nëse an të thyim, kuptimi i tretë e emrit Allahut te barekaute ja ta ala El Jabbar është El Qahher. Ona Ali ibn Qayyim al-Jawziyini do ta citojë në neve me lengë zot te barekaute ta ala, Ali ibn Qayyim al-Jawziyini se emri El Jabbar, shikoh kontekstin, na kemi folur për kontekstin. Allahu xhala para emrit Jabbar, thënë pruni El Malik, El Aziz, El Jabbar, El Mutakabbir. Shikoh renditja e emrave, Ka ardhë një ngjyren Elmelik Pushtetari Aziz I forti Gjëbbar I ponusi Pasaj një emër tjetër Elmu të kebbir I cilje ma vetën e të madhë Gjellëfi ula Kitë ki loj është të usilë rëth një zone Edha jo është forca Edha jo është forca Allahu të bareke Vëtjala Tani kuptimi i tretë I emri të zotit të bareke Vëtjala Gjëbër Apo gjëbbar Qfar është ai cili të mposht. Sll, do të thonë para ati, do të thonë ski força. Andaj kanë dhënë dietarët El-Jabbar El-Qahhar, yani ofr kthjemlet. Le kuptimi i katërt emrit Allahut te bareke ve teala El-Jabbar është i pa kapshëm dhe i pa rrëshëm. Diçka që s'arrrihet i thonë arabët Jabbar. Andaj për thëtë, ka thani përnkaj me gjauzije Wa min kaulihim Gjebbaratun li nëkhletil Al uliya, al leti fatet Li kulli banani Arabët, diçka që ka akone parriqme I kanë thonë Gjebbara Por që e më kujt i kanë thonë Gjebbara I kanë thonë Palmës të hurmëve Shumë gjata që me dorë së ne ke më rije Që që i kanë në në njemi Gjebbara I thonë Gjebbara Që të më në në kjo? Në më në është një fr është mbi mbi takatin ton. Ta. Pastaj këta edhe bartën kuptimin Allahu te bareke tuala i cili është i pa arritshëm. Është i pa arritshëm. Mone me këtë kuptim, nëse na duhet të mendojmë 13 të sa ti kanonçmë Allahu në Kur'an kur ka dash dikush me mor këtë emër, Jabbar. Apo i cili është ngadnjës, i cili është i pa arritshëm, s'ka krijesë të pa arritshme. Nuk ka krijesë të pa të pa arritshme. Këto janë kuptime gjusore të emrit të Allahut te bareke tuala. El Gjëbar Pas taj fjallë të djetarë janë të shumë ta Kure kanë komentua fjallën Allahu të bare Kjo e tala El Gjëbar emrën e tina Thot i më në gjerire të tabari El Gjëbaru El Muslihu umura khalqihi El Gjëbar Për Allahu në gjellu ala Tani devinqon drejt për drejt për Allahu në gjellu ala Thot El Gjëbar a i cili I regullon punët e robëve të ti I regullon Punët e robëve të ti Shkoni ashtë naturësh me vlezër që na si rob a më a shmajnë natyrshmën si besimtar kur na aprano çka kët fytyra ma ka dhënë Allahu xhëlaluha çka kët dorë ma ka dhënë Allahu xhëlaluha këto sy mi ka dhënë Allahu xhëlaluha apo mund të shtimi këtë kader apo nuk mund të shtimi ti nëse shtijesh banazov vetë se s'ki mundi më ndrua andaj aja ka vendosur vendin më të mirë Allahu xhëlaluha ka vendosur vendin më të mirë ato që i bën qaim el jouzije Allahu e drejton zenginin me zengin lloq Dhe e drejton fukaran me fukarallëk Me bo me janë ndruvejnët Shumë në shpesher Mendojnë nëse Filan zëngini Mu pas konë fukara i shkonë ma i mirë E kundrë ta Allahu e ka caktun vejnë në ai, vetë Ajë vetë zënginë Mu nëtë mu kanë që është të i mirë Edhe fukaraja A ose ajë në mes A së ndejë, a së këndejë Qatë i ku e kalonë Allahu Qatë i ku a venë në matë mirë Shumë shpesher i, i gjenja njërzit Lakmonë atë pozit dhe Ndjerë pengesat dhe të arritja Dush mundarë në mendu Pse nuk umlej me shkuqë aty Nëse ti nuk e di atë zon Allahu e din Qka kishe mujti me bo aty Apo Por shimë mënda e kemi përmen Te meselja ku në karanë Koran aty të, të pengaberet Kemi thonë se djetarët janë pajtu Komplet Se pengamberi nuk mundet më konë gruje A kemi thonë Me i gjmatë muslimane Sahabe, tabin, tabin, tabin Pse s'ka mundësi Qfarë thamë aty e Pengamberi A.S. në një grumbë të adit dhe qëfar ka thamë, e ka përshkujt grujën si zait, me zajthlët e dobët. Por shemë, njërën e bërë ditetarëve, është i njërë, nuk pe përmendemi, ka thamë, Merjemja A.S. është pengamberi. Shekërës A.S. e ka shlu, e ka zbrau, s'kejtë në rëgjën që kjo kod, e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo e kjo. Argument për pra, e lëtsis më të madhe se pëse nuk ko pengamberi, Pro mërëjme, është pengamber? Nuk ho pengamber? është një na, e thjesht, besnike, muslimane, dhe oqme, e ka bo i së në lejë, së në lejë, së në lejë, së në lejë, së në lejë, pa, pa, baburë. Shekhe Hrusanë të imië, thotë, që shumunët më kam pengamberë? Që shumunët më kam pengamberë? Në momentin që ka Gjibraili i ka thonë, piso dhije me barë, shtatë zane, ki me bajt me veti një pengamber Ja lejteni, mitë të këblehe dhe, o e mjera honet kisha dekë para kësaj, u e kunë të unësien mënsije, dhe të isha harru për jetë. Shka, pra, Allah pa u balafëquë, apo Allah pa u balafëquë, ka thonë, a, cikur të kisha dekë, pse dhe zërë, nga se smurët me bajtë, në këmurët me bajtë, ajo, këtë barë, a ka du një pengambertë, burë, që Allah e ka qu pengambertë, edhe ka thonë, vala unë smurë, këtë punë Jo, minja e rëka darë, të popdhe i vetë, ka dhënë, Allah umë ka që përë nga mërë Se? Se ndryshën në tjëre e burri Në tjëre sgrujës Andë janë do zona, të se atë Allah u të bare ke vëtali Ka caktu me djenë ti Ti ndonjë herë me gjehlin tani Insiston, thujobe une du që tu me mëni Po së lej Dhaj e di ma mirë se së lej Gjellë e gjellë e lë Andë dhe i mëgjeriri, a i cili jua regulon punët Europëve të ti Pas e ka mërmendje të orop, shumë brej, Do me thanjeve të Allahu të barëkja vë talë Në këtë emër Thotë i bënqajim el gjozihi cili ka përmler Shumisate do me thanjeve të Allahu të barëkja vë talë Në emërën el gjëbbar Thotë Vë këdhelik el gjëbbaru min awsafihi Vë el gjëbru fi awsafihi qismani Thotë Gjithashtu prej emërën vë të Allahu të shëtë el gjëbbar Ndërsa emri el gjëbbar Për Allahum Ka disa do me thanje Gjëbru të daifi Vë kullu kalbin qëtë gë ذا كسره في الجبر منه داني فضلا قيمه جزئيهو القبتي مبر permend ai icili zaiftin e endreq, e drejt enimon çdo zemër që u thye ai e përmirëson edhe ndai çdo njeri icili ka një një një barr ajringat subhana huwa teala kjo është el jebar çdo kush ka nevojë allahul jalali ringat allah tebaraka hu teala irin ngat Për po shemull, në edhe të përmenmi Në fund, nga se djetarët e kam përmeni Për e njarive të emrit Allahu Gjellë El Gjëbar Nana e Musajt a.s. Allahu Gjellë Walla thot Wa rabatna Ala kalbiha Na Ja forcum zemrë Nanët Musajt Se ja forcum zemrë dhe zër Se dhe Allahu Gjellë Ja forcum zemrë Gati thot Këtë ju zbrahë zemrë pitkeçtit Mune parë mduhë vëzër, në vitin, në vitin, që firauni, ju edini, firauni, një vjetë i ka vra kete, thmit, djemë, një vjetë e kalan, pa vra, një vjetë ka vra, një vjetë s'ka vra. Po, shemë, që kërë me thonë, 2020-ën i vratë kejtë që ka lindin, 2021-ën jo, 2022-ën, po, e kësë në ra. Qatë dë vitë që nane e musajt i ka thënë në lojë që shlojë t'i e vladin, nëzjerë rëjashtë, Kume e nëzirë, shlojë në lumë O ka në viti kur faraoni ka vra A më në paramendu, Allahu që gë thotë Shko shloje, shko nëzirë në lumë por më, Për paramendu, për që më të me ka në ushtria të mbledh njerëzi Por me mytë, dhaka me të mishpalë, Allahu që gë thotë Që nëzirë jasht lejë që të i vetë A më në paramendu, e zërshme e pati që këtë skejnë A ndër Kuran i, i, i, i, i, i siel disa skejnë atë që njerëzit me meditu ato Unë jep me para mendu gazet, për shembull, ja, u ka përhap për lajmi që jasht çka shifë fëmi rëmbehet. Një, delë mi dhe një njëri del midisur dhe e lën. A mund të jep para mendu? 9 plus murran. Allahu Zot, ja më i tëm zemrën. Pse ja më ke të fluturou zemra? Po no, është ciklet i madh. A ndodhën ka ime juzie për emrave, për domethanive, emrit El-Jabbar, ose kur i ri Allahu ngat kujna. Zaifti. Zaifti ondaj prej emrave prej optimeve te emrit El Jabbar ose i rin afër kujt do të ka nevojë po ngushllim pas ai thot ul thani jabrul qahri bil izi alladhi la yanbaghi liswahu si min insani thot dhe kuptimi i dyt është jabri i forcës me kranarit lart me kranarit lart icila apo e cila forc smunat asni n e nsalit me tako A mëllë mi të ku insanit Gjebër, gjebëbar Si Allahu gjellë vala Joghez Heq Andaj neve përshimë O shpeshe kemi përmen Pse është rëzikshme Zona e Haladit dhe haramit Allahu gjellë ka than Vë la të kulu bi elsine të kumul këdhibe Mos thuni me gjutë e juve të rejme Hadha halalum e hadha haram Kjo halad dhe kjo haram Pse ka qëllë Allahu ren Shirk Kofor Pse këto të tërme të rana Se kehin zonon kus takon tyu, çka çalipto. Ky është zona e Djebarit, ai e takton halalin haramin, eksomerat. Ado do të bën qaimë pjesie, kuptimi i dytë i Djebrit është me të mbosht, me kallzu, for subhanahu wa taala. Pas ka don, wa lahu musamman salisun wa huwa alulu, feliisa yadnu minhu min insani. Ka don e kuptimi i tretë, emri del Djebar është alulu, lartësia. A do të kan diskutoni dietarët Se disa prej do më thanjeve të emrave të allaut e barekjëve të ala A njifën krejt me tekst shëri atik Apo njifën dhe pak me mene është meselit të djetarë E gëmë përmendu të përmendu të përmendu Kuzim të emri allaut el-ali Emri allaut el-ali El-kahir Fouka i badi Maj nalti biropit Po që e më leze Ta njën e se i morëmi qëto Qëto kuptime Dhe po e supozojm Dhe dy supozimja sa përme me arritë dhe një perceptiv si kur neve mësë në kishë ard neve në kur anë saloha është në bjarësh maj nalti, maj forti a këshmi mujtë me ditë me mene deri një dozë dhe që e kërës të më dhimije, po deri një dozë, po ama një dozë e madhe jo cila prej dozës shka munë të mudit përshimu prej dozës shka munë të mudit është saloha është maj nalti e fjala zotë në fitërën tonë është mas nalti Anda por shemul ef, të parë të muslimanëve, kur dikush thon Allahu nuk çëndron mbi Arsh, pse e kanë shtrënguajë apo pse e kanë ashpërsuajë replikën dhe demandtin? Qandoti, ta dhe me men nuk më men bëri di ti. Nuk humunit Allahu mos mkon masnalti. Në nuk humunit Zoti mos mkon, për shembull, nuk ka mbi kët krijesat. S'ka mundi ndryshe, sepse ajo është Zot. Andaj shikosh ka thonë di bonkaj me diozie. Emri el Jabbar, njëopre kuptimi është Elulu Mas nalti edhe, subhana huve të ala A dhe ka thënë a lehi salatu selam Felej se foka këshej Ska kur gjanë bityje Subhana huve të ala Pas e dhe të felej se jetë në min, min insani Së mundët mjë afru kër kush për ndë një insanit A mundët për shemë të dikush me thënë Jam nisë për të Allahi A mundësh me mëni A dhe ka thënë jahja Erraziu për e djetarët të mëdhejt të se lefit Ka thonë, u thimë të kësaj bote, banë me deve, me kam, me gomarë, me kali, në thëjimi sot me vetura. Mirë po të Allah u gjela që shkom? Ka thonë, bilë kullup, me zemra. Së munë është Allah u gjela me shkun kam? Kur më rinjë? Kur së munë është me më rinjë? Andë Allah u gjela i shikon, zemra. Wa min qavlihim gjëbëaratun lin nëkletil al uliha, allëti fatet li kulli banani, ka thonë, ki, ki kuptimi të rejtë, Lidhët me fjallën e Arabëve Ku kanë thanë për gjdo palmë Për gjdo pem tlar, të lartë Të hurmëve që smërinjët me dorë I kanë thanë gjëbara Smurësh me e prejkë Smurësh me me uafruve Atina subhanahu Kjo është bëzëra jo që ka arë Në kuptimet e emrit Allahu të bare kjo vëtala El gjëbbar Sa i përket këti emri el gjëbbar Ka arë në Kur'an Në disa përja jetër të i përmin disa përjë tëre Ka ardhë i nënqmuar Në shumë vreja jetëve Thëtë Allahu të barekje vë të ala Duke e përshkruajtur mirësin E disa prej pengambarve si Jahja Edhe Isa a.s. Thëtë Allahu gjellu ala Wa lemnje gjallni gjëbaran shëkije Isa a.s. Kuri ka folë poplit vetë O koni vogël Që i ka thënë Ka thënë Allahu nuk këm ka bëmu e gjëbëaran Shkoj një tjeme Isa a.s. ka thënë nuk jam më në gjëbëar Nga se si fati gjëbëar dhe kush o kanë Në atë ko Isa të kush ka ardhë Të jehudit Jehudit me cilin cilësit mështu janë njoftë Gjëbarut Kanë ka dhu uh, Argants edhe ashpërcit madhe Anda Isa a.s. që ka thënë Lemje gjëllni gjëbëaran Mi përja kanë gjitë edhe një cif, cifat tjetër Që mendje madhi kur se menon Që ka thamë Shëkijen Si jam gjëbar e asë shëkij Këti jam bashkë Njeri vlesën, mojë men Shiko Gjith mund, kur mundot mu bon mendje madhi Qatë do sa ka mendje madhi Me vetje e ka qatë qat azop Andoj tizge Sa do ti me pas Azop, qatë qki Shtoj i mendje madhi vetës Sa do mu liru e dhe më u shliru për azapit heqën me nivallsinë çka tha pejgamberi alayhi sallatu selam ç'ka në azab gjasa tersia kur kuptohet në emra në hirën emrat Allahu xhi lala i kupton edhe shumë hadithe pejgamberit alayhi sallatu selam ka thon pejgamberi alayhi sallatu selam hadith ai gjanë i muslimi men kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibr la yadkhulu al janna kush ka sa grimca e se elbe apo grimca e thërmija me e vogël mendje madhësi nuk hi në gjennet pëse nuk hi në gjennet ne kemi shpiku në kontekst tjetër tani vjen njëti në kontekst a ka ko azop në gjennet a ka azop? azop në gjennet qofte dhe sa grimca s'ka dhe zë në gjennet nuk azop si. tani, ka, mësëm, pak, ka azop hq është kretë kënë atësi tani pëse ka tomë mësëm kush ka kiver pak s'mënët me i në gjennet së s'ka azop atje përmonë Njëri me inë gjërnet A me, me veti ka kibër Qka i bje? Sa i në kibërin e vetë ka azap Allah do të smurësh me hi Dush me hek njerë azapin Nga se për njerin me ndjimasia është azap Sënë e ba në ti Si e kriju për mu bëj madhë Si e kriju për mu majti madhë Si e kriju për mu bëj ropë Andaj Allah u gjitha kër i dronë, dronë të vë lavdron Të pengambertet e ti Që që që i thënë të? Idhë ka me Abdullahi Abdena, kër u Abdullah e ka qëtë Muhammedin, së dhe sëllem Në e ngritëm robin ton Se ka qëtë robin ton? Rob A me përmën sëllem e pëlqenjën të me hangë me rob Ullë të sy si rob E me përmenëm hadithën E përmën beri sëllem Një burë, apo një gruën, transmitimin ndryshme E jarë përmën sëllem dhe kërë po, e pa përmën sëllem U tutë E nisi mu dridhë, mu dridhë facet Ta hauin Qëtësoju, ta les të bi melikin Unës jam mbret i cili nëna vetë ka angërë u shqim, ka traka tërmushka, o majt i, i ftoft. Në kuptimin se unë jam njeri modest, s'ki nevoj mutut prej, prej meje. Kjo është kuptimi Allahut, e, i emrit Allahu të barek i vëtjala, el gjëbar i cili po u konsumu në kontekstën e robit vjen në mënir të, të lik. Gjithashtu, Allahu të barek i vëtjala e ka lafdru pe nga mberin alej salatu së seram dhe i ka të reguhe se ti nuk më në shmelujt rolin e gjëbarit. Tëtë Allahu të barë e kjo e talë, në surën qaf, ajeti 45 Ka thonë Tio Muhammed, a.s. Ndaj njerëzve nuk je të gjëbbarë Qa të më dhënë gjëbbarë, ka në dhënë djetartë Ej, leste billedhi tujbiru ha ulai alel huda Wa lem tukellef bidhalik I ka thonë Allahu të pengam e samë Tio Muhammed, nuk mund është njerëzë me zorë më shtinu të zëmë Se nuk mund është me zorë, se ti skid të zona e zemrës dorë. E asë që e kide tyrë këta. Andaj për nga mberi, se selim skena më e qarë, se skon dorë më u dzu di kanë. Në vëleze, kjo shpeshash për e po e përsëritim, po përsëritja bën dobin nga sa Allah u gjela ka përmen në Kur'an, se përsëritja ingullit kuptimet. Fedhe kërë, përsërit. Sa apre njërë, zë vëleze, fatketësisht. Mendojnë se, si kur kitë nejën nga dikujna, Apo, sa njeri thot, filanit, vëlla, kërvetet për filanin, që s'ka më abet gatë me ta, apo nuk shifët lartë me ta, munot me e prunë dy shimë, zdi, vëlla, e me këzdi ka ja ka majtaj, pëse a ti arun i mani njërzve, a është a forësia jo të shartë që ata më kanë të mana. Dhe zërë, dë njerë këtë kuptime neve në ajin zemër, di kushtë të stakë firullah, ti munësh me dhanë stakë firullah, po e lunë të njëti në rollë e lundin një dritë. Andaj duhet mi pastru zemrat tona. Shiq Allah u xhashkaj dot Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Wa ma anta aleihim bijabbar. Ti me zorshun i ban kërkan. Andaj zemra, zona e zemrës e ve vezër, nuk pranon dhun. S'zona e zemrës nuk mundet, nuk mundot ajo ti mundunësh me dhon dikujt tamam. A men zemra? Ona mustabain fad ibn qaime juzine madarijussalikin. Ati çka i shkon mendja, çka ja ma imanin tërë. Le ta di Ajsa as imanin e vetën e marr. A nuk thonte pejgamberi aleyh salatu sallam, o ti i cili rrotullon zemrat mama e imanit, ti ki kris për veti, mendon se tjetër kemivojt imanin? E këshillovaj, e kallxova e kështu me radhë. Vezër kjo nuk është për ta nënçmuar këthillën edhe nga se të kallxumun, nganjëse na një të ndetyr bëvojmë. Mir po, mostavëm na mua na me volt tan ditën, po prap zemrat janë ndonë Allahu xhelalu. Ne nuk e kena andaj kemi për men rastin e Ibn Xauzit. Ibn Xauzi ka qenë to moj dervish, vezër, kam prezantuar mbi 50000 veta. 50000 veta. Dhe në moment e kanë dalë dersin. E kanë dalë dersin dhe kanë shkuar në shtëpi. Shku Disa prej talebëve që i ka pasur më afër kanë shkuar me ta. Ka donëse se an dalë dersin. Ka kanë më shkoi mend në diçka. E ka përmendë Bjogzu në shumë libra vetë di këtë meselë. Ka donë më shkoi mend në diçka. Çka ka u ju këtë me dersin tam me internet? E unë me internet. Ma konai do bëj ktoj. Unë kje kalon të mundsh me këtë punë. Apo? Ajo që do fladit e vetë Mësë e uranë në dërëqat dhe regje Nuk mune dhe me Allah Që keme përë El Gjëbar impononaj Imponon me ursin e me dhe me drecin e tina Andaj Thotë Allahu të bare kjo e tala për pengamvelin Sallallahu aleyhi sallem Wa ma ente bi, aleyhim bi Gjëbar Ti o Muhammed Sjenda si i tëre Gjëbar Edhe edhin i rasën e Bu Talibit Si e ka lut Me dënes Ka në trasmetimit që ka kajt Për e Bu Talibit Ka thonë i amë Kull, kelimetën O, a gjajem Thuje vish një fjalë, kelimet U haqë gjubi harabbi Dëbaj mua betë me zotin tëmë në ashtë të ta falë Qka asë qatë fjalë së një anëziri? Nuk e tha Tha inë në me enë, aladini, kurejsh Tha unë jam fejene, kurejsh Në së një anëziri, dikujt asë Asë një fjalë, andaj Për nga mberi se selle më shqilësu se nuk është elgjëbar el Se i përket të në ruhe vezer Kuptimeve dapo rosive do të sa duot i lënë ky emër duot i lënë ky emër në jetën tonë ka shumë nevojë do të përmendemi disa prej prej tyre e para të nderuar Lezer oj që duot ta kemi parasysh se njeriu kur e mëson se Allahu është el-Jabbar el-Jabbar në kuptimin e lartësisë dhe në kuptimin e parrezistencës turdhit atij e merr muahabetin me serioz po shem Njërzit sot punën Allah Të e morën shumë punë të lejtë Në qoftë për shemë nëse ka mangësi në farëze Apo në së njërej do harame Shemë nuk Nuk mundot me lutë Allahun Po e shëtë që hajtë se banat kjo punë Andoja sa në lë basriju Thonë të u muzhe e nejmi Me njërzit të thonë kismet Që i thënë Allah Se ufe E ka përmejnë dhe kisme Apo që i shto njërzit kutë banat kismet isha Allah Kjo për nëzërë është zonë në rëzikshme, duhet me lutë Allahu në gjellu ala, nga se ajo është i larti, ajo nëse mërë vendim që përmenim omë në khattavi, tha oa Allah, nëse ke morë dhe më ke shkrujt nga banorë të gjenejme, shkrujëm o zonë nga banorë të gjenejtë, nga se rralisht kur kush nuk murët me nëzër pini lisë në lisë tjetër, posë Allahu të bare kjo vëtjala, adhe për emësimim e të parë të nërua me zërë që duhet ë Tëtë të Allahu të barek e vë talën Kuran Suraj Asin Inna me emruhu idha erade shejen Enjekule lehu kun Fejekuno Vërtet urdhri Allahut Kër ajt do të diçka Shikohet dhe dhe është madhështi e lartë e zotit e ljëbar Subhanehu vë tala Tëtë të Allahu të gjenola Kër ajt do të diçka Ati qka i duhet Veç me thonë kun Fejekuno Sa prej sahabeve tabi inëve, u mërzitëshin dhe kajshin, dhe kërë u pëtëshin pëse këta, ka thamë, që këta me bënë një dit, kërë Allah o mundet me të fudë në zjarë, dhe thotë, la u bali, nuk u më interesant, a, a, a, a mund është me banamdu, ku mund është mu ankua, sa ka rësure minun, ka rësure e kajtë nga banorëve të gjenemit, Allah o thotë, ikhë se u fia, ha është një mësë më falë një iqë, Këtë mëna e jepë Së mund dhaj kur të morë e mendim Ska vendimin e ti që e këtë në masë dikush Ska mund të vendimin e ti me këtë pasë dikush Andajtë ndëruha lezer Duhë të merët Qëfar? Ur dhe Allahu Gjelluala Me të madhe Shikon surë Ali Imran Ajeti të të të të tërë Allahu Gjelluala e të regon Këtë emën e ti lë gjëbbarë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në وكرهن واليه يرجعون فضل الله جل جلاله ثوي apo diskuto me njerzit e fejra dinilla a dini fe tjetër por veç Allahut lipi une aqibun doni kultur dhe tradit jashta pejgamberit s.a.s.e icili e, sellem, e ka thu Allahu te bareke ve teala kultura e icila nuk e nje zotin te bareke ve teala that Allahu جل جلاله ثوي Ati çka ka në qiell dhe çka ka në tokë janë nështrua çfar? Tuan ose kërhan. Janë nështrua me vullnet dhe pa vullnet. Kanon jetor me vullnet, me vullnet kreshka në një shtu universi. Pa vullnet, ku që në shtrua pa vullnadazë? Çafiri ku të vdese, a vdes me vullnet apo pa vullnet? Ollai milion, milionëri, më pas ajë në mundsi me pasaj një ik. Hik, apo Ma dhja dhe besimtari ka një, ha Besimtari, apo me di që njësë ka me di Mi thonë si të dirët që kënejnë as des A del as del Me sfitu e të Me thonë që nejësë reki e gjelin A ma si të dirët që kënejnë nuk des Na që këshmi bo, leze Që këshmi bo, si të cëllë e di të përgjitje e vet Toan vë kërëhan E thotë Allahu qëllëra Kur të matë një fejer, me qëka me matë Qënë që e qëllën Qënë e Po më në mer nikodër me mor, për çdo më nxjerr këtu. Po në ma, smoj lëzër. Ti në vetë vetën tonë se son intervenon. Andaj lëzër, pika e parë, porosia e parë është që të merret, që të merret Allahu xhëlalualla dhe urdhri i tij me lartësinë. Nga sa i morët me mor në vendim, vallahi, Allahu xhëlal ka shkruar mbi banorët e xhenemit të jeton një jetë. Të jeton një jetë. Çik i kanë ardha disa bret transmetime të brezave të parë, kur janë pyet Si ka mund që i Allahu kriminelve Mi u dhanë që ka që me hangër Me pi, mu knax Edhe në funë kur anë të e gjenë këta hinë gjenem Do njërë së mundë me lirë këto Që ish dalin do filozofa Që ish mundë të këj Këj shkenstarë o këj kanë gjerë këta e a ta e këta Gjenem ki Dhe me kjo një loj një loj, loj likësia apo, apo e përmendume Shumë për e djetarve Ka përmendim u në kaim e gjëzije Ka thonë Allahu që da këtë dunja e ka, bo, qfar, qfar, ka bo, mbeturin, Omeri, ushimeve, Qe, kene hangre, kene dhir, në beturin nda bullaj me Omer kur kalon te na por mbeturinat e ushqimeve thon te hathi dunjakum çe dunja e në juve ç çfarë ke angër ke ndir në beturin fekale zoti ndëror çe kjo dunja e juve e tani pi çesa mbeturine komunti allahu le me angër aty haivan blot do thonun çati te haivan ço çka do allah u jela inna ma yakuluna Vërtet, shumë bre njërzve Hanë, e jo e jetë të me të une Dhe shknaqën Qish, qishknaqët hajvani E mirëve zërë Por shemë, të ti me e kuptu këta për ma mirë Nëse e shati se do qenë Qati janë do hangër, këtë si Shumë këtë si janë tonë A du, subhanë Allah, meta une A du që shtë do Po nuk thua dhe se qenë janë Me dhënë dikusha makëshirët, dy qenë janë Po edhe një milion bëndet janë Sunë jam njeri Allahu që shpeshe në Kur'an e bje O ju njërës Në munges të fejes Unë t'jabë me hangër mësani Unë t'jabë muj me dhonë shumë me hangër A ma s'ki i bo ki i metë të une Nuk ki ki i metë E tash do njërës e do të qërëve kjo me të hangër E po ka e Allahu nëse i bje për i sinit Allahu qëllë a s'ka më kur qa vlerë dhe që A me pengamberi së në Allahu a.s. Shpeshe sa hape jopi ke kë këtë shembol Kësi shembol, këse M nuk nuk nuk e e ban kta bast menduim. Ata vetë tamadrojna çështjen e Allahut subhanahu wa taala. Pra mësimet që soti kanë nxjerrë dietaret në kët kontekst është se njeriu të dëshirat dhe lakmit ia drejton Allahut te bareke wa taala. Kjo është nën kuptimin e emrit Allahu el-Jabbar. El Por kush i kanalizon drejtimin tona Zemrat tona, çka dojnë e çka nuk dojnë, është Allahu i Gjallë. Andaj shpesh në Kur'an Allahu te baraake ve taala thot se o ju njerëz, ju skeni mundësi me dal prej dushit Allah Allah. të Allahut i Gjallë. Wa ma tasha'un illa an yasha Allah. Ayeti i plot. Çu çu thot. Ju nuk mundi me dash të pa dash Allah. Kjo është shumë e vërtetë kjo punë zero. Është shumë shumë serioze. Andaj premisja që e kanë dhënë dietarët është që njeriu në zonën e dëshirave, lutet o Zot, në kët lutje. O Zot, nëse kanë dëshirat e mia, unë e di uni diçka, por ti e di se kjo dëshirë mu më shkatron në fund, ndroma dëshirën. Njerëzit sot janë fiksuar dëshirën du me plocue, ama kur nuk kthehen pak prapa, a është dëshira e vërtet ajo? Apo, kurse mosot njerëzit thotë du mi plocu ëndrat. Po na është ato ëndrat janë kot e kot. Na është du të, të mįndrua ëndrat. Se shpesht njërzit në zonën edhe atë rafshin e dëshidave kam problematik Ti zdi as shka me dasht Ti nuk, nuk mund është me paramendu as shka du është me dasht Andër përshimë më dhe se në sëmneve në kisht la në lojë në dorën ton A këshmi disht me dasht i manën? Me dasht i slami? Jo, a i ka reagu në zemrat tona Tha dy përnë ka i me gjëzije Filimi u zimit është mbjellja Allahot E pastaj ti të lëmerujtë qoshfaqë doojmërs thot e fillim ma mirë është po fillim të kahuzo Allahu ai e ka mell ai ai ti taka taka hurfar pastaj ka thon vadit e vet shikoj e vet kujdesu vet a mund të bukon kujdesi dhe mbjellja Allahu si dora jote jo ti pastaj pje liqsoh andaj ka tha pejgamberi alayhis salam çdo vullnet çdo vullnet ka shuurje çdo zarb ka shuurje ka thon lumurat i cili shuarja e tij kthehet mesadore nuk mund ushtimon sin fillimin e udhzimit edhe sahabët që i kanë qoit këtë më anon sahabët ka ardhur sër transmetimin së dakomulment dhe të tortë e kanë qoit në një zaman ku janë vonë në vështirësi e kanë shjuu imanin pak më shumë andaj Umar al-Khatabi kur u shironte në vend këtë u gzojësh nai kajke Umar al-Khatabi U sheroj që financitete financitete filanstete, e shiroj që nuk vaj ke musliman apo ajo, ke i dugzojse dhe realisht është objekt gzimi ajkaike. Dhe një surë kuptoshin këtë njëri. Po të gzoje tash. Se bëkon. Ajo tut që se ku çtroo at beretei ti bolok i mal, nirne e e, e, e, e nxirr nga nga binara. Andaj kaike dhe thonte sabrna al-buksi. Banim sabr ngjërtësi. S'po bajmë sabër, në të mira S'po mund mu, mund gopë Andaj, dëndërua dhe zër Premësime të se ti kanë djerë djetarët është që me lut Allahun, te dhe une dhe qdo kush Qa nëse kemë dëshirat e tua Që mund të mund është me dash diqka Dhe me urrejt Apo të plët njerëzi, dashuria dhe urrejtja Dhe zër, dashuria dhe urrejtja Munët me shku një vel, edhe dashuria, edhe urrejtja Së ne matë Së ne matë, apo? Që mund njer e urrejnë dikan pa mas shka thonë për nga mesam e hibbe, ahbib duaj e dikan kadale dhe urrejnë dikan kadale musmerë hujum se mundët me pas me ndrumu abeti mërë me, me, me, me kujdes esensa dhe boshti është që me lutë Allah mi t'i drejtue dëshirat dhe, dhe urrejtin gjithashtu kam përmejnë djetarët për emsimeve të emrit Allah të barët kjo vëtala el gjëbbar është që t'i drejtohemi Allahu Gjelle Gjelaluhu që t'na i uh, mbush dhe t'na i plotëson të thyjë ratona a tham emri Allahu të ljëbar a i cili e nëgjit diçka qëka është thyje sa kemi një veze gjërat thyjme plot sa njëri janë kohët dikush me dhonë qysh, qysh me e dit qërët tanë dit ta qëkon mërzit që ka diçka o thyj diçka për nga meri sallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallallall sahabot kur e kanë por shkruajtën e ansam dhe ka përmendim al-Tirmidhiu në sifatat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka thënë besh dhahak kanë thonë shumë bushesh shumë çeshur para mendon luftë alei sallallahu alajhi wasallam ka bushesh alei sallallahu alajhi wasallam luftën e ahzabit kur janë rrethuar medinasit dhe u kanë zemrat e fyty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka bushesh dhe ka thonë i morat këto qelcat të filan shtete dhe i morat filan shtete të xumara dhe munafikat janë tall Po Allahu jellek e realizu për gëzimin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Andaj ze Premsejevich ka duhet të nxjerrim në këtë kontekst osht që ta lutsim Allahun t'na i e, plotson të thyrat, t'na bën njerëz secilat nuk na mungon diçka. Andaj Allahu jellela përsim kur e ka përmend mungesën e emrit Allahut në zemrën e njerëzit, çfarë ka thon? Ngushtohet zemra. Ngushtohet zemra. Sot i bën kajme xezie duke përshkuar Sheikhul Islamu Temia, thot shkuam një ditë pritëdvë në Burg, më vizituu Sheikhul Islamu Temia, i cili ishte në Burgos, kemi pyetur për padrejcitësat, i kam boshhtetën atko. Çfarë thonte? Shkoj shmi më ngushllu, më e ngushllu, ajë na ngushlloi kenëve. Tah, ai thekë mëso mërzitën, që nuk ka kur gjajë ka më bë më mirë këtu më ra. Para mend do kan shku më ngushllu dhe thot i bën ka i mëzi Pas taj në e voreshmi se në kena shumë shumë më në kushtu se zahaj Nga se zahaj jokës në kishtë të dhe janë Aja kishtë hapsiren e të sinë Allah u gjëlejë kishtë e ba shumë me gjëbura Nuk kishtë të diska thime taj Rahimahu, Rahimahu Allah Thot për nga mberi sallallahu alaihi ve sellem duke e lutë Allahum të bareke vë teala Allahum më gëfirli, warhamni, wë gjëburni, wërfa'ni, wëhdini, wë afini, wërzukni Shko, lutje të pengamberi së sëllën, dhezër, shpeshar i, i nuk i shovëna lutje, dhezër, këtë jeta një rjutë vartë për lutjes, krejtë njërë, jeta, vlera, pozita, arritja, dështimi, vartë aje lutë asje lutë. Që ka thonë të më një lutje të të tërë para se me për këti këta? A nuk thotë dale i salatës selam, o Allah, më sëmle, shko, më sëmle në forësat e mija, sa lëvizja e syrit, sa lëvizja e A di sa Leviza sirit? Qa se shë Qërpiku sa herë në dit Leviza pa A sa njëri thot E di ju ne Mua Gjëtë ki i madhë që më kitë ru i madhë Më ju hup Hup është lëzër Hup është i menje nuk ta merë Vëllai janë hum njërëzi matë mojë sëna Janë hum njërëzi ma inteligentë sëna Nuk kanë mujtë me gjithë rrugën Allahu qëllu hala Allahu të bare këtale jehudit Jehudit 14 vjet e i ka hup me një vendë vogët Se në kan Andoj shme shardë bënjarë për shumë, ne e diskutojnë akta, ku është dalje e muslimanve pa i lonë gjuna pa i zbrazë, gjokësën nga hakmarë dhe zilija, dhe se si cëllje menon se këje e kam e drejtu e u metin, kjo Allah zërë problematike madhe, andoj du të me lutë Allah alla. shiko këtë lutit për nga më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më dhe kemi përmenjë se Kurani besimtarti ka mësu me para pri kërkimin e faljes pas taj plocimin e kësaj me, me rahmet a jehudite ka ndru ka thonë Allah më shirana mësani i falna në jetë njërti njërë mësani në jepra njën e falin e në du të me thonë po edhe të nabë dhe zhënë njërë halë jo në sikur thotë sikur gjuhë e, e halët thotë spodish kam e në falë se këtë mirë i kam kjo është dhe zhë gjendje kritike që duhet dhe simtari me e përmisua po dune këtë senet mirë i kam edhe në pasë që diqka sekundara jo së lunë rol a më njerës kam problemet muoja që far luq a kush është pengam beri a. a nuk i tha a isha o, ja po ti Allah i ti ka fal kretë gjana ti ka fal mirë po a je zbaton te kuptimin e adhurimit Allah u te bare kjo e tala po Allah falem, më shiram e, e dëshmis u e gjburni dhe mi plotso gjerat e thyme të une mos umle mu thy mos umle me me diçka e cila mu e mpiklon mos umle diçka e cila mu më e mërzit nda e pingamberi edhe kur rivdiste dikuj, dikush i aferm u mundon të me apru një lajmë e cila e këzon ose për këzon të me gjennet ose i do të banë sabër salat e kështu me ratë vetëm e vetëm që njeri ju mos, mos të thyrë u arrufani dhe më ngrit u ahdini dhe më udzo wa afini ze maruaj shëndetin ashiqollëza bota u ju nka më shëndeti ka thane alejhi sallatu selam hadith tjetër a din çe ka nxjerr imam buhariun nga abdullah ibn abasi ka thane alejhi sallatu Sala. selam ni'matani maghbun fehima kesir min ennas dy begati dit mira shum njerzi mashtrohen to nuk nuk dy çfarë nimet i ka cela janë ato es-siha Shëndeti A këtë vezo shka do më në të mu ka një shënosh O shë pasuri, gjigante Shkove të njani cilë jo ishë smun Ka një smunje vdekje prurse, kancer, tumora Po, shfar të lo ishë smunje që ka Sa kushton ta i shëndeti Sa, sa, sa mune, thot, më në, thot Me pare më smaliv këtë pun Më njëre e hekë parën prej, prej loje Se nuk o pun pare më Ande shka ta pinga me sam Shëndeti dhe koha e lir Koha e lir Pasa e tha në fundë për nga mberi a.s. Uarëzukni dhe o Allah dhe më jep furnizim. O Allah më jep furnizim. Gjithashtu të ndërrua vezër, prej mësimi dhe me këta e për fundojna, është që Allah u gjeluala me emënët i elgjëbar, im poshtë zulumqarët. Dhe kjo punë e zulumqarëve, në kohën e Facebookit dhe internetit, si cëli me ndonë se kërta shuja ati o Allah shkatrojit zulumqarët, Të mamë, tu dala jo, just know, zullëm qartë kanë rokejtë Bezër, duhet me madhruvë Allahën ma shumë se kaqë Kur ti shkru në diqka, lutë në diqka, zë ndodha jo minjerë Nuk ndodha jo minjerë, Jakubja qëruhe, mas 14 vjetë e ka po Jusufin a.s. Nuk mundja mu ka mandar shumë se Jakubja a.s. Për nga me sëra meke, meke u tërturante Kur njani pisave të jarë rësullodha, lutë Allahën, të katë alë mësukot të burë Dëmonë, të jam, a i të menu sa i Nga se kriot kjo me, O Allah hajde mo Aje në shet Aje dhe aje konë dëmarin e zulumqarit ndor E na sikur e ngut mi ozot Kputja mo se na kputin eve Jo aje kput kërdoja Për nga mëri a.s. Në shumë prej haditheve Në ka të regu se emri Allah U të elgjebar Nuk vjen kërdojnë anë Po kërdojnë Allah u gjelë vala Në që e këtë hadith për nga mëri sallallahu a.s. Në shumë prej haditheve Në këtë regu se emri Allah u të احمد فتبين الله عليه الصلاه والسلام يخرج عنق من النار يوم القيامه له عينان تبصران واذنان تسمعان ولسان ينطق يقول اني وكلت بثلاثه بكل جبار عنيد وبكل من دعا ما الله اله الاخر وبالمصورين فتبين الله عليه الصلاه والسلام دينه القيامه تشقoves kjo ditë na kiametit Mo më e mënket, kjo barfu zaman Pesa kundrina e koos Apo rëthanori koos Ditën e kiametit Pizjarëmi gjenemit Del një qafë e madhe E formu me pizjarëmi Del një qafë e madhe Thot a lei salat e selam Kjo qafë e madhe E dalt prejzjarit I ka dysi Të silat shohin Allahu gjeleja ja banë Dhe i ka dy vesh me të cilat dëgjon Dhe i ka një gjuh me të cilën flet Dhe thot Unë jam autorizu për tri kategorit njërzve I pari, pre kategorive Bikulli gjëberin anit Zdë kush i cilja o bo gjëbar Krye madh, me një madh, zullum qar Inat qi, unë dhëtë më morë me këta është një qaf e madhe cila i gëlltit I njefa jo, ja. Allah unë aruj për të në Thotë për nga mërë e salatu e selam, i diti, bëjtësirët thotë kjo qafë e madhe, a diti sa në, në imam, në musedin imam Ahmetet dhe e ka, ka nëzirë dhe gjithashtu e imam Tirmidiju. Ka dhënë dhe i diti, zhdo kush i cili e ka lurë dikant tjetër përvesë Allahut. I ka bo shirk, Allahu qela, shirkë, madhe, Allahu që da, shirkë marë, Allahu në arrujt nga shirkë që edim dhe që zedim. E, e njef kjo killoj i zarmit dhe kjo qafë e madhe dhe e treta pre kategorive një njeri i cili ka pikt Ta është mund e vedal në kushtët O gjë shkenca një shkësikullin 20-21 Edhe piktorta Në lezër nuk, nuk E gjikojnë a mendjen ton E asa ta shka e njohin njërzit Ka tha në lejë sëllësën Piktoret, musawirin A ta sët Piktorojnë ftyra Njërzit, sot do shkencë lezër, Pagu është, jepë, mund është me pagujt 20 mjerër o dikann me ta Me ta bo një, një foto Ha ka do veq i zbrazin dë njëra gjenë Një miliart ashet ata Thot ti se mërëvejsh këta Kërë <gjuzko> që asë ka, ati nejse, ti se mërëvejsh Kështu, dheze, kërët Dalalin nuk ka Nuk oskaj A.S. kërë e ka pru haqmarin Allahut Jau me l'kijame A.S. do njerë ti nuk e di kërë Kërë haqmirët Allahut e bare kjo e tala Hadit jetër kërën A.S. Të haqët il gjennet u el naru Fë kalet il naru U thirtu bil mu të kebirin e u el mu të gjebirin Thot, kanë polemizu Gjenneti dhe gjenemi dhe i na e kemi përmen kër kriesat tjera jashtë të njerëzve thotë Allahu apo pinga me fo, folin që shme kuptu e që shme kuptu këtë zonë po e kemi përmen aditin kërka thamë folin i lopë apo në Koran dhe betun do, kafd, do kuptu, Zip, të del një kafë do të tjë flet njerëzve që shme kuptu veze përta aditin që shme kuptu si kur që tita ka banë Allahu gjela gjuhën na niso e kena si të kafësheve Kush e ka çelit këta e çelat ditë. Edhe ai si ti i ta ka dhon ti gjuna flet, ka një ne ka gjuna me Mec. Po ti ke ka organi pozdimë fol. Pse? Se ka vullallahu me Mec. E ka gjuna për me hangur, apo më vullu kur më fol. Allora kjo sigur që Allahu ta ka dhon ti je, ja e bë edhe edhe kujt tjetër. Thot pejgamberi alay salatu selam, dhin se ka thënë Imam Buhariu, kan bo muhabet xhenetit dhe xhenemit. Ka dhon xhenemit te unë vin me ndjemdhojt dhe mutexbirint. Adha shka mahen gjë barë Shkëllë dhe zërë Allah u gjellu ala i ka do emra Nuk të leron asë grimë Se në që ti emnit Më ja, tentu më jamorë dikush Adhe ka, ta, ka anë hadit nga pengamberi A.S. Ka than A.S. Une mana me të madh Allah u thotë une mana me të madh Bani dikush vakia Ja mormenja Mu majt me të madh Une e thi e qaj Nuk e lo ato Kjo e tha e qaj, e mbështi, jo kurdo ti, aj kurdoje, gjellë gjellë e luhu. A da të ndërrua me zër, neve nuk duhet të përshpejtojna sahatin të cilin neve në ngutët. Allahu gjellë apunon me hikmetin e tina. Gjithashtu ka ardhë në madrimin e pingamberis e sellim për Allahu në të barek e vëtëala, ka thanë subhane dhe il gjeberuti wal melekuti, Wal kibrija i Wal adhame Për nga mërë a.s. Ka në disa transmitime Se në ruku Ka thonë a.s. Subhane Ne e vëndhët folëm Për në jimin allahu gjellat Subhane Subbuh Ka thonë a.s. Subhane dhil gjeberuti I pastor I madhë është a i cili Ka gjeberut Që ka gjeberut Gjebar është i fort është a i cili më poshtët tjerat Wal melekuti dhe pushtet madhë Wal kibrija Dhe ma vetër me të madhë Oso Zot ual well, adhame dhe ka lartësi dhe madhështi Allahu te bareke we tallak. Po do të them kjo edhe shumë për hipësimit të se ne kemi kemi mundsi me i shkoqit mirë por mendoj se mund të mjaftohemi me me kështjën e lutjes Allahu me Allahun te bareke we tallak, Allahu xhelel xhalaluhu na munselme kuptojmën Allahu xhelel xhebbar me jetunë në hir në këtë emri, elush me Allahun te bareke we tallak, Allahu xhelel xhalaluhu, çdo thyrje tonë në piklim Allahu ta mbulon.